Surja, El Haka, Mekase, 52 vargje, Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit, e vërteta e pashmangshme. Qështë e vërteta e pashmangshme? E kush do të ta shpjegojë ti se ç'është e vërteta e pashmangshme. Fisi Themud dhe Ad e mohuan gëmimën e tmerrshëm. Prandaj Fisi Themud u shkatërrua nga një ulërimë tmerrshme. Kurse Fisi Ad u shkatërrua nga një furtunë shungulluese të rrept, të cilën Allahu ua dërgojë atyre 7 netë dhe 8 ditë pa rështur. Ather mundi vërejë njerëzit dhe përmbysur si trungjet e hurmave të kalbura ashen do një gjurmë të tyre faraoni atapara ti dhe populli i qyteteve të rrënuara kryen gjunahe të mëdha dhe e kundërshtuan të dërguarin e Zotit të tyre andaj allahu i shbiu ata me dënim të ashpër kur vërshoi ujë i mal nej u ngarkuam ju në anije Për ta bërë atë një paralajmërim që ta dëgjoj çdo vesh i vëmendshëm. Dhe kur ti fryhet një herë surrit, kur toka dhe malet ngrihen lart e të thërmohen me një goditje shkatarrëmtare, ather do të ndodhë ngjarja e pashmangshme, Kiameti. Dhe do të çahet qielli, që atë ditë do të jeti thyeshëm. E njëjtë do të rinë skajeve të ti, kurse tetë prej tyre do të mbajnë fronin e zotit të ndë. A të ditë do të mbeten is buluar dhe as një fshehtësi e juaja nuk do të mbetet pa u shfacur. A i të cili do të jepet libri i veprave të ti nga ana e djaftë do të thot njerëzve të ti. Ja. Lezoni libërin tim. Vërtet, unë kam qeni bindur se do të jebja logari. Kështu a i do të ketë jetë lumëtur, në një kopësht të lartë, frutat e të cilit do t'i kap lehtë. Njerëzve të tilë u thuhet, ju bëft mirë. Hani e pini për atë që keni bërë në ditët e kaluara. Por a i, Te cilid do t'i jepte libri i veprave të tij nga Ana Emajt do të thot. Ah sikurt mos më ishte dhën libri im dhe të mos e kisha ditur llogarinë time. At ah, kisha qenë i vdekur e të mos isha ringjallur. Pasuria ime nuk më solli dobi dhe më la fuqia ime. Do të thuhet. Kapeni dhe lidheni në pranga, pastaj digjeni në zjarrin përvelues. Më ndaj lidheni në zingjirë prej 70 kutësh, sepse a i me të vërtet nuk ka besuar në Allah unë madhërishëm dhe nuk është kujdesur për të ushqyër të varfërit e shkret. Pra ndaj, a i sot këtu s'ka mik të afërt e asu shqim tjetër përveç qelbit të cilin e hanë vetëm gjyna qarët. Betohem, për gjithë shka që ju shihni dhe për gjithë shka që nuk e shihni se ky kuran është vërtet fjall e kumtuar prej një të dërguar i të ndëruar Muhammedit a.s. E nuk është fjall poeti, sa pak që besoni, nuk është as fjall e ndo një faltari, sa pak që po reflektoni. A i është shpalje e zbritur nga zoti i botëve. Sigur ai Muhamedi, në mënyrë të rreme, të na kishte veshur ndonjë fial. Ne do ta kapnim atë për dorën e diaft dhe me siguri që do t'ia ja prisnim damarin e qafës. E askush prej jush nuk do të mund ta mbronte. Natyrisht, Kurani është për kujtesë për ata që i frikësohen Zotit. Ne e di mirë se ka prej jush që e mohojnë atë. A i është keqardhje për më huësit A i është pa dyshim e vërtet e pa më huëshme Prandaj, lartësoje emrin e zotit tënd të ndë të madhërishëm